Саме тому, на причасті ти споживаєш церковну проскуру, аби причаститися до Бога, що є трійцею в єдиному, тобто в хлібній зернині. Проте не тільки існує космічний сенс у трьох пальцях, складених докупи, є також сенс у тих пальцях, які я загинаю. Енергетично ці дві одиниці належать соломі, коренеплодам, траві, тощо, тобто плодам сільського господарства що лишаються геть поза збіждям. Разом із зерном вони складають п'ять енергетичних одиниць щорічного фотосинтезу, який, власне, й належить бачити основою суспільного життя. Якщо держава відбирає в селянство зерно і лишає землеробом тільки дві одиниці, поволі вимирає гумусний шар планети. Держава прямує до загибелі, а її громадяни – до голодної смерті. Богові слід повертати все, що ми в нього позичаємо – Селянин – найвірніший слуга Господній. Це він, і тільки він мусить власними руками повертати Богові все Боже. У селянина є три рівновеликі потреби. А. Їжа для людей, котрі працюють на сільське господарство. Б. Корм для годівлі тварини-птиці. В. Витрати на відновлення ґрунтів, боротьбу з ерозією та щорічне збагачення врожайності. Якщо, бодай, одна з цих потреб не задовольняється, тоді це неминуче обертається виснаженням та руйнуванням Землі. І навпаки, якщо всі продукти селянської праці дістаються виробникам, а відтак вільно надходять на ринок, тоді автоматично потреби села задовольняються. Космічний арифмометр лишає хліборобам три енергетичні одиниці щорічного фотосинтезу. В цьому разі Богові через Землю повертається все, що йому належить, у суспільстві панує гармонія, перемагає світовий порядок. настає повний достаток, розквіт усіх суспільних сил. Отже, держава разом зі своєю промисловістю має вкладатися в енергетичні можливості двох пальців. Саме тому Миколай Годник їх загинає. Це тільки людське, а не боже. А там, де загинають не два, а три пальці – Інша церква, кажуть, по суті, те саме, тільки від протилежного. Для Бога слід зберегти три енергетичні одиниці, бо то є він сам, а двома можна скористатися задля державних та промислових потреб. Так виглядає ця космічна арифметика. До речі, знак «плюс» є символ додатковості. Символ Христа, що складається з двох ліній. Одна спрямована вгору до неба, друга лягла їй навпоперек, буцімто приземлюючи все небесне. Саме тут, на цьому символі, люди розпинають Христа. Енергію прогресу Як же ця занебесна арифметика болить мені ось уже три десятиліття. І три десятиліття я про це пишу в різноманітних творах – публіцистичних, художніх, наукових. Отож, пробачь, дорогий читачок, за численні повторення. Повторення навіть у цій книзі. Люди повинні знати космічну грифметику краще, ніж очі нас. Бо тут є очі нас у ділі, в постійному житті. поки тобто, що вони цього не бажають знати. Особливо там, де понад 70-ти жорстоко вбивали землю. А вбиваючи землю, не можна не вбивати людей. Я вийшов у своїх спогадах на рубіж, 1964-65 років. Точніше, визначити події мені важко, та це й не обов'язково. У пам'яті моїй відклалася поїздка у Донбас, на батьківщину. Таїса написала, що Григорій захворів на рак горла, але в лікарню лягати не хоче, лікується взнахарів. Сам Григорій писати не вмів, а коли й пробував це робити, то в нього тайнописи тайнописі нічого не можна було добрати. Я вирішив обов'язково його умовити, аби він погодився на операцію. Це й було головною метою поїздки. Виїхали ми на Волзі, я і двоє моїх синів. Старшому Олегові було 15 років, Валерію тільки 7. Я хотів, щоб вони познайомилися з моєю батьківщиною, з дядьком і тіткою. На той час я водив машину сам. Василь звільнився, бо йому далеко було їздити в кончу. Та, власне, я уже й не міг утримувати шофера. Від Києва до Алчевська 700 кілометрів. Дороги, як відомо, далеко не ідеальні, а водій був інвалідом війни. Отже він, тобто я, вирішив їхати з ночівлею. Біля якогось села на під'їзді до Артемівська знайшли добрі луки з вербами і керницею і поснули просто в машині. У Волзі сидіння розкладалися так, що перетворювалися на ліжко. Якщо не бути надто вибагливим, виспатися можна.